Men se om vi har Anna här nu då? Ja, nej, men nu sitter vi här på Kylstarnässan, taggad ja. och för inför dig mycket ja. som är fullt med beundrare som hookar honom hela tiden. Ja, vi försöker ju liksom få att snacka med honom här och vi <laughs> tar i sinna tid. Vi var på väg här nu och den fick inte stoppa tio minuter till, då, men vi väntar. Ja, det blir spännande att se. Det, är, det känns som lite så vad heter det? Film, film,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 podd ja. snarare. Och vi står här och ja, sitter och väntar och ja det är mm. svårt alla rycker igenom som annan alltså vinner på. Det är kul att en lärare känner jag spontant kan få den här alltså uppmärksamheten. Så jävla roligt. Alltså ja. det här är... Men hur ofta har man lärare som får den alltså den powern? Ja. Och det är liksom genom sociala medier så det här slaget. Så det är, det är fantastiskt häftigt. Och nu när vi sitter och pratar om det här så strånar man sig ner här så vi hälsar mycket här hjärtligt välkommen hit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 Varsågod, jättekul att, Kul att någon vill snacka mer med den här mässan. Ja. Vi sa just det, vad var det sa Anna nyss? Ja men vi sa att det, det är fantastiskt att en lärare kan få så mycket uppmärksamhet. Det är som sån här kändis som går här. Där är han, där är han, där är han man. Det är precis som man går bredvid en sån här, ja någon kändis. Och äntligen får en lärare det här, det tycker ja. vi är grymt. Hur många lärare har fått det innan? Nu? Ja, det är inte många. Vi du... försökte räkna ut det, uppe i Umeå i alla fall, mina kollegor och jag.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 Att hon, jag berättade för henne för två, tre veckor sedan när hon var i stan här att jag ska få stå i samma monter så mycket och det blir världens grej. Så alla hennes vänner är ju med och snackar om det, det blev... så, Kan hon skicka buller eller kakor eller ah. någonting tror du? Okay. Ja, det ska vi absolut fixa. Ah. Det, det fixar vi. Men vi har ju tänkt så mycket att uh, vi har lite några korta frågor. Vi vet ju att du har så mycket tid, eller inte så mycket tid. Så vi tänker, ja, uh, en minut sure. att du får liksom berätta om dig själv sure. kort. Om en... mig själv? Ja, Vem är mycket.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 30 sekunder. 30 sekunder? Ja, det tycker jag var fantastiskt. Det är en mycket In, föreläsning. Innebär det att jag har alltså förstört mitt föreläsningskoncept just nu? Ja, nu är det klart. Nej, Det vad billigt falle. det ska bli. Det Nej, för fan Nej, men jag har ju lyssnat på dig. Du är grym. Alltså, du, du, återigen, det här är en, en person som har lyckats med någonting i, i lärarvärlden. I positiv bemärkelse. Alltså, nu vill Verkligen. Jag tänker på vår podd-tanken lite grann också. Det är, det är positivt. Alltså, det är det här...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 Varför finns det ett Nobelpris för kunskap? Alltså vi har i Vad är kunskap? Man alltså kun har det i fysik, men i kemi. Men just kunskap. Vad tänker du ut efter? Alltså kärnan i det här lärandet som är mm. någonting helt fantastiskt. Och fokus har ofta varit det här. Det ska vara lust att lära. Det är ju jättebra. Barn förtjänar känna det. Jag känner att vänd på det. Det är allt, allt som är bra kan man vända på också. Lust att lära ut. Kan inte vi känna det? Det är som att ta...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 för jag har fattat sig i den här 11 att allt, typ allt vi pratar om, det handlar om religion i grund och botten. Det är mitt nya favoritämne. Då får jag chills och då ryser jag och tänker, wow. Vilken okay. respons. Jag måste tänka, är det, det då som, är det ur det som du får att växa? Ja, det tror jag. Att det finns någonting där du ser att de själva... Att, att de kan se kopplingar i allt. Vi, vi Greer dig handlar mycket om de här klassiska kunskapssakerna. Men vi kontrar också med News of the Day, som är vad hände i morse. Hillary Clinton, vem säger någon. Men vi, vi tittar ju på en lista en gång på USAs presidenter. Det fanns ju en bill Clinton som hon minns. Hur Ja, så sjukt. Ja, säger någon. Men jag hörde någon, någon Bush Och det är ju både pappan och sonen som har funnits förut. jo Då, wow.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 Plocka upp Syrienkrisen som vi gjorde. och Vi fick ju ett uppdrag av Aftonbladet. Här att, men just en det, det ja, vi, vi drog in 25 000 på vår skola. Helt, helt jävla galet. Bara ja. på pant på låg och Vi trodde på 8-10. Snack om, snack om Raoul Wallenberg. Men gör det så att det är lätt tuggat enkelt en åttaåring ska kunna hänga med. När, när två stycken, nej, tre stycken tjejer i tvåan knackar på här i höstas i mitt klassrum en fredag när jag har håltimmen och står där med, med blyga, de drar i klänningen så här. Hej, min, min, min brorsa, säger en tjej till sist. Han, han går ju andra fyran och har haft grey of the day. Så, då, får, får vi, vi har rast nu, får vi lyssna på Marie Curie? Nej, det är magiskt. Nej, kom tjejer. Vi kör Marie Curie. Och så kör jag Marie Curie på åtta minuter. Och så de går ut så vänner och så om. Får vi komma alla fredagar? Oh, nej. Ja, det får ni. Det är okej. Okay.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 kan många. Ja, ja. Eller alla. Ja, nästan. Nästan. Jag kunde inte. det inte då, men det annars, mig. för det är väldigt bra att kunna. Ja, det är väldigt enkelt det är också. Väldigt bra. <laughs> <Ja>. Exakt. <laughs> Däremot kanske man, Så här funkar det också. Det törs man knappt säga. Men det här är ju inte någon gral för alla. Till exempel så tror jag att är du inte speciellt muntligt duglig utav dig så faller det lite platt. För en lärare kan ju sabba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 när han stod här igår än var mycket jag hade. Vi körde samtidigt. Ja, mycket, alla gick det mycket Istan. större det gången ja. Vi var gången emellan, vi var sju meter ifrån varandra. High five på den? Nej, ja. eh, faktiskt. En hård. Eh, det, det jag inte fattade var liksom att det var han där. Det var så lite folk. Men de drog ju upp sin volym grymt mycket så vi skulle överröstas. Det var lite intressant. Okay, vi, vi, vi ställer en fråga. Om du skulle vara utbildningsminister vad skulle du driva hårdast då? Oj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 Det de tror att du vill höra. Och det blir ju sällan bättre än mittemellan. Och det är där tycker jag mellanmjölksskolan i Sverige. Folk mm. vågar inte riktigt. Ja men hur är det med Jante? Alltså, jag den måste fråga det. Det kommer komma, vi har en punkt här så du får skryta lite Aha. snart. Men alltså Jante, hur har du stött på? Det var har kul knackat med... på dörren. Den har knackat på dörren. Vi släpper sällan in Jante. Men, men den finns. Den finns.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 har kommandot här och fått höjt statsen skulle jag säga har gjort väldigt mycket. Det tycker Tack. jag är ska vara grymt stolt mm. över. Ja, men det är ganska spännande när vår regering och, och folk och för har försökt att höjtlära stats under många många år mm. och jag kan känna att det här är ett exempel och då tänkte jag bra att pra, lyssna på en följa det kommer inte det kommer från oss. Alltså, vi måste höja vår egen status. Man kan lägga på försvars man, man kan göra massa olika uppdrag och, och, och... och här har vi ett konkret exempel. Ja, Får alltså kul mina och så... elever Alice och Kinne gör så här.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 Ja, de de syns alltid, de är är det de ju så De är tacksamma. Mm. Nu har vi kommit till eh, programpunkten skryt här, mycket Och då gäller för det för dig att vara här, riktigt osvensk. Bara skryta och berätta om eh, hur bra du är. Liksom bara kör. Åh, Lin Våga vara riktigt osvensk. Men lyssnar du har ni? Ja, vi kommer ha vi många. Ha vi kommer ha många. Så bara köra. Är din mormor med också? Ja, absolut. Här. <här> mormor är med. <här> <där> <här> skryt för mormor. Skryt nu. Kör. Sjukt bra. Ja. Räcker det med den? Nej, men så är det ju...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 ja då kanske vi får köra utan LPP du kanske sänk. till och med måste kolla den makabra idén kör utan och se hur det går ja, det ja. Ja, är fruktansvärt klart du tog dig tid att ställa upp, nu ska du få springa ut till alla dina fans som står här ute och hurrar och väntar <skratt> nästa föreläsning men du hade jävligt många du, hur många var det som kom i i tisdags så så var det f... den rymde 530 i den här salen, men det var folk runt väggarna. Alltså. jag vet inte 550. Det är helt otroligt. Det är lite rockjäna alltså. Rock and roll. Det är lite glam nu. Du får skaffa en och skjuta en När man kör fintyre. Håkan Hellström där som är med. Ja, den funka det. Mm. Ja. Är det grymt? Tack så hemskt mycket. Tack så fantastiskt hemskt mycket. Kul. Så var det.